Herregud, vänta. Vad du, du? skriker? Första gången jag är helt 100% redo när vi ringer och första gången som vi ringer på Skype som det är klart ljud. Alltså jag fick sån nostalgi när den eller med alla de här alltid med de här ljuden. Mm. Det här när man skickar skicka ett medlande eller när man ja. ringer. Ja, det är underbart det är det. Nej, Ja, men vi hade ju ett tag när vi hade väldigt intensiv Skype-period. Det det, ja, det påminner. Speciellt när man ser det det. Din, där, din gamla bild där från åttan. Eller vad kan det vara? <här> <här> <här> är, visst är jag snygg på den? den nu? Ja, det, ja, snygg. Ja, jo. <här> <här> snygg, snygg för att vara jag, tänkte du nu. Men <här> vem är med den andra personen? Annette. Anette? Anette? Ja. ja, hon är inte... Mm. 45 år, om det var någon som. Nej, du trodde det. Men hon heter faktiskt det. Ja, faktiskt, om det går konstigt. Och hon är rolig. Hon är ja, rolig. Hennes, hennes mamma är fruktansvärt rolig. När jag var, hon bor i Stockholm så var jag hemma hos henne för... Kan det vara ett år sedan kanske? Mm -hmm. Men vad gjorde jag där? Ja, men det är ett år sedan är det. Så var jag hemma hos henne och så skulle vi på en fest. Och så, så hämtade hon någon spritgrej. Och hennes mamma då, som jag... Hon pratade i telefon när jag kom in så jag hade inte pratat med henne. Och han aldrig, har aldrig träffat henne innan. Nej. Så var det en galliano då, spritsort. Och så ja. hör jag hon ropar... Alltså, men, ja, är det hon. Ja, det är hon. Nej, Du är hela galliano Det är min favo. <skratt> och jag bara, men alltså, är det morran eller är det hennes mamma liksom? Var på och svarar: <skratt> Men vad du avväntar nu när var det här? För det här berättar du om. Ett år sedan ungefär. Jaha, ja, ja det sa du nu. Just det. Eh, nej, men, men den där bilden är inte från ett år sedan. Varför har jag aldrig talat om annett innan? <laughs> Då försöker du dölja annett för mig. Du, du ska få... väl, här. Om annett du... lyssnar så ber vi dig ringa in. Du ska få träffa Annette, jag lovar. <laughs> eh, nej, men alltså, det är för att hon bor i Stockholm. För att vi aldrig ses. För att jag är aldrig är i Stockholm. och Hon är aldrig i Göteborg. Mm, typ så. Eh, men vi var inte klara med historien här. Eh, det roliga... Sen så var väl Nättan lite tyken då mot mamma. som var bara... Du är så otrevlig mot mig, Nättan. Jag vill bara vara med Gustav. Kan, kan du stanna här, Gustav? <här> Men då Försökte hon medvetet låta så morgon eller vad? Nej, hon, hon så morgon. Gud, vad roligt. <här> hon vet vad mamma säger när jag berättar det här. Nej. Men varför filmar du inte? <här> Oh, alltså det, ju, det skulle ju mamma kunna säga oh, det, det, skulle, det är typiskt om att säga det oh, Som att man skulle, Med någon smygfilma alltså det skulle ju, försäg, ja, typ. Din mamma skulle kunna bara Ursäkta, får jag filma dig? Ja, det skulle hon det. ju typ nästan kunna säga men om jag hade sagt att jag inte var villig att göra det Så hade de sagt Men du kunde ju göra det snabbt. Ja, precis, precis Och jag antar att det var det mamma menar också Att man skulle göra det Utan att de märkte det mm. Men nej, det blev inget sånt Men jag Det var synd jag ska nog börja umgås mer med Nettan För att just kunna umgås med Marianne Ja, kan vi inte få med Marianne i pollen Det var är <laughs> roligt. Nästa gång jag träffar henne Jag har ju säkert överdrivet det här till Max Nästa gång jag träffar henne Så kommer hon ju säkert ja. inte ens prata så Bara för Och det du bara ja, du, du har talat till en annan. Ja. Dialekt har jag. Nej, då, då får vi jag tacka för mig här. Ja. Har det gått <laughs> nu? Det fanns inget <laughs> att hämta här. <laughs> här med Gunilla nu då? Jag vet! Vad skit! Eller fast är det något negativt verkligen? Ja men det, vi har ju pratat om att eh, försöka få en ja, gäst att intervjua i podden. Och mm. som första intervju tänkte vi att vi skulle försöka få Gunilla Persson att ställa upp. Men eh, nu har hon tydligen startat en egen podd. Mm. Och vad är oddsen för det? Liksom en vecka efter oss eller vad? Ja och det roliga är roligt att den startades ju typ i förrgård du sa att det fanns tre avsnitt ja men hon har släppt dem två på en dag och en dag efter Ja, nej någon tagit sig i vattnet men det är en väldigt Varan. bra podd faktiskt ni kan gå in och lyssna på det. eller ja ni ska ju såklart lyssna på våran först och främst men sen när ni har lyssnat klart på våran då kan ni mm. lyssna på Gunillas det är Gunillas podcast heter den och Super. alltså den är faktiskt den är bra den är bra för att vara en enmanna podcast för hon pratar helt själv i den om vad Eh, prins Albert. Jaha, <laughs> det ska vara lite typ som att hon ska i en inblick i sitt liv eller? Ja, men alltså, väldigt mycket olika saker Som, som nu senast Så, så spelar hon upp ett eh, ljudklipp Och jobbar. bara, men gud det är ju Charlotte Perelli som pratar Vad ska hon säga om mm. henne nu? Och så börjar hon prata att ja, det, det, det ni just hörde Det var den här fantastiska eh, Sångerskan Charlotte Perelle, Som jag inte än har fått möjlighet att träffa men, mm. jag, alltså, Hon skulle ju lika gärna också kunna säga Men vi kommer att bli goda vänner Det är jag ja. helt säker på För jag bara undrar henne väldigt mycket Två poddar uh, senare, den här Charlotte den här ens ondskefulla människor jag någonsin har träffat. Det, det blir inga mer sånglektioner med Charlotte. <laughs> Skulle kunna bli så, ja. Eh, ja. Nej, men då var det att Charlotte Perelja hade fått kritik för att hon eh, hon och hennes son red på elefanter. Och mm. då var det liksom då pratar Gunilla lite om då att man får väldigt mycket hat som offentlig person. Och sen så pratar hon just om att rida på elefanter och hurvida mm. det är rätt eller fel. Eh, mm. Och jag menar, det är ju ett intressant ämne. Ja, och verkligen. det är ju ganska alltså, Jag är ganska imponerad över att hon kan sitta själv Och prata om det här alltså hon, hon, Ja för det är ju svårt <coughs> Ja men hon för liksom en diskussion på egen hand Med <laughs> sig själv Och det blir du, ganska det låter... bra Ja men jag är svårt att tänka mig Men jag måste ju lyssna på det nu men... Jo men alltså det ähm... Det, det är bra för att vara en podcast som man gör helt själv det Jag tycker ja. verkligen. Hur det. många gör en podcast själv? Liksom? Nej men det ingen, ingen som gör. Nej. Nej, precis. Alltså Det närmaste är ju då ett sommarprat Men det, det är ju, ah, då är jo. ju allting uh, Manus, de har ju redan mm, skrivit gjorde. ner det Så det blir ju alltid ett väldigt alltså sommar, Sommarpraten De är ju ofta, det är ju som att de läser Ur sin egen självbiografi Det är ju inget ja, spontant precis. Över dem utan allting är ju redan Nedskrivet men tror du att det är, du tror fortfarande att det är god chans att vi kan få henne till intervju eller? För jag har ju bett skriva ett mejl redan som jag tänkte skicka till henne. Men det är kanske är så att slänga det nu. Men jag bara funderar på vad vi har. Jag tänker om vi kan dra nytta av det här med att hon också har en podcast. Ja, du tänker lite utbytes. Vad har vi att erbjuda henne? Det är det. Ja. Ingenting. Ja, men vi kan ju sjunga lite för henne och be om ett samarbete kanske. Jag vet inte no. uh, Nej, jag vet inte. <skratt> Säkert. Uh, alltså. Jag har faktiskt uh, ett, uh, en liten aha för den här uh -huh. veckan. Uh, jag har nämligen lärt mig någonting nytt. Du tänker, du tänker så, du. <skratt> ja. ska, vi, ska vi stjäla från andra här? <skratt> nej, men <skratt> vad skulle jag säga då? Ja, jag har faktiskt. Ditt veckans aha här. Så. <skratt> Nej, men det, är, det är faktiskt någonting som jag tycker är ganska viktigt att informera om, ja. i och med att det handlar om hälsa. Mm. Och jag är ju lite hälsans urfader som... Mm. som Hälsogur Alla, som, alla som känner mig vet ju det <laughs> <laughs> Nej men faktiskt, för jag lyssnade på en annan podd, Läkarpodden med dr. Mikael och Tilde de Paula Ebi och, äh, äh, också ganska bra podd, eller viktig podd. Alltså de mm. belyser saker... Ja. Och då pratar de om viktnedgång Och jag trodde ja. att jag kunde allt att alltså jag trodde jag kunde allt Om det mm. Men det är väl det att jag inte kan någonting om träning som, som gör att jag Eller det trodde jag också jag kunde en del om Men det finns ju ett, ett uttryck Eller ett begrepp som är Att man vantar sig fet Jaha. Förstår du vad jag menar När jag säger det? Mm, jag försöker tänka här Men det Banta sig fet Ja men typ jag Alltså jag bantar hela tiden men jag blir ju aldrig smal liksom. Medan du aldrig bantar Och du är, ja, du är Ganska smal <laughs> <laughs> Ja men banta... Bantar man på riktigt då Om man inte Nej men att man bantar och så går man ner och sen så går man upp Man bantar sig ner åtta kilo och sen går man upp tio Typ så Aha, ja. Okay, ja. Och vad beror då detta på För att det stämmer ju lite alltså, Många av dem som hela tiden håller på och bantar De är ju inte smala om man säger så. Uh, och vad beror det detta på? <kör> jo, för när man bantar alltså om du, när du typ svälter dig själv eller, eller går ner i vikt genom mm. att liksom, ja, någon, form av, någon form av diet det, det som händer är att du bryter ner muskler. Mm. Och ju mer muskler du har desto mer förbränner du. Mm. Vilket ju då gör att när du bantar Alltså om jag bantar genom att äta typ 1200 kalorier under en period Och går ner i vikt i det, Egentligen så blir man fetare då I och med att du, det, du går inte ner fettet Utan det första du bryter ner det är musklerna Så att procentuellt tar du mer fett på kroppen Än vad du mm. hade innan Och när du då bryter ner musklerna Då förbränner du ju mindre så att uh. om du då sen börjar äta normalt, eller så börjar äta som du brukar igen så kommer du då eventuellt gå upp mer för att ha brutit ner så mycket muskler. Och kontentan av det här är ju att man då ska styrketräna. Inte ska. Okay. Ja, man ska styrketräna för att då bygger du upp muskler och musklerna förbränner fett. Usch, vad rörigt. Jo. Det är ju men... faktiskt också väldigt tråkigt. Och <laughs> träna. Ja. Fruktansvärt tråkigt. Ja, men det är ju verkligen. Nej, men det är det värsta som finns. Det ger ja. mig noll glädje. Okej. Okay. <skratt> Nej, jo. Ne. <skratt> Nej, och att få ut och springa, det, det gillar jag. Men det är ju samtidigt typ inte träning. Utan det gör jag mer typ för att få se saker. <skratt> Jaha, för att <skratt> se liksom... saker snabbt. <skratt> så att ja, typ, med ja, så mycket ja, det, som möjligt. <skratt> Effektivt. <skratt> <skratt> <skratt> um, men just det Okej, okay, att man känner sig nöjd och bra och glad efter man har tränat. Men alltså... Mm. Men fortfarande nej men Det var ju jättekul Spring igenom Prag Eller, så här. <laughs> Maximera din upplevelse se, se Prag på tre dagar Spring ja. Det skulle kunna ja, vara faktiskt. ganska effektivt ja. um, Men jag skulle ju säga att jag styrketränar ju hellre än att springa, För att springa är ju jobbigt Det är ju jättejobbigt Styrketränar ja. kan du ju ändå göra Om du inte är en sån här Vad heter det så bodybuilder eller någonting, så behöver inte ja. det vara speciellt jobbigt att styr styrketräna. Du har ju pauser mm, emellan. Nej, Jo, såklart. Men det är ändå så här, det är så omotiverande om man ska pressa sig själv och jobba. Nej, det får räcka efter den här nu. Nu är det bra. <laughs> ja, ja. Alltså, om jag... Men däremot eh, så kommer jag att tänka på nu då inte förra veckan, för förra veckan hade vi ett litet Ja, veck, just det. Välkomna tillbaka förresten. Ja, på Eller grund ni... av teknikproblem. Ja, eh, men för det. två veckor sedan. Kommer du ihåg vad du bad mig att fråga dig? Jaha. Hur går det med träningen? <går> nej, fan. Ja. <går> vad <Varför> gjorde <går> jag, jag det? Som jag misstänkte. Nej, men, fan också. <går> uh, nej, men... Jag gissar att du inte kanske har ännu tagit steget och köpt dig ett gymkort. Men nej, nej. har du köpt dig en liten träningsbyxa? <går> <laughs> Nej, Ta men det vet inte vad? Så här är det. Att jag har faktiskt tänkt... Mm. Eh, jo, för att jag åker ju hem till Sverige nästa vecka. Och mm. då ska jag hämta hit mina eh, joggingskor, tänkte jag. För att jag är lite för snål. Ah. För det, Jag var inne på Nike Town och kollade lite på skor. Men fan, vad dyrt. Ja, det är skitdyrt. Ja, men, Eller, det, är lite... ja, jo, men det är det. Och det är så tråkigt att köpa alltså, skor. Alltså alla alltid... skor som är liksom... Ja, men allting är ju verkligen relativt... Alltså, det är ju verkligen det. Det är ju ganska svårt. Jag menar, en... Eh, en Ben Jerrys kostar 50-60 kronor Det är dyrt ja. Men, alltså, du, du fattar vad jag menar Det är mm. Som du sa det är tråkigt att lägga pengar på det Och framförallt mm. i och med att jag inte vet hur det här kommer att gå Med min träning så tänker jag att Då hämtar jag, hem, hämtar jag hit mina skor från Sverige istället mm. så, så kan du köpa 20 Ben Jerry för de pengarna istället Så är det win-win liksom ha? Då får du både skor och glass Det brötsligt där, vad sa du? Nej, då kan du köpa 20 benedjäris för de pengarna istället. Så. <laughs> ja, men i med att jag ska börja träna och bygga muskler som då uppenbarligen förbränner fett. Ja. Där har vi ett. <skratt> Det sånt Vi är ju båda gräsänklingar faktiskt. Nu i ett par dagar. <skratt> Ja, men det var, vad betyder det? Men just det? Ja. Ja, vi har, ja. Vi har husen för oss själva här. Det är väldigt, oh. väldigt skönt faktiskt. Barbara, Eller att det det till... är ju inte så skönt. Eller att det, alltså, det är inte Nej, det att jag, jag menar jag... Att, är, att jag inte vill ha Fiona här, för det vill jag ju ha. Men det är ganska skönt att alltså, att aldrig behöva prata med någon. Ja, aldrig vi. Vi pratar nu. Att få en liten paus. Ja, och att och man inte kan bygga i sådan och, liksom... och inte göra ett skit. Det är inte det att man, bara för att man är ensam, att man liksom river loss och bara gör saker som man inte skulle göra annars. Men ja, det är bara det att man, vet. det är en helt annan atmosfär. Veckan är inte slut säga. än. Nej, Barbara är ju och badar i varma källor på Island. Och Fiona är ju i New York. Ja. Hon Vad var det du skulle göra här förresten? Jag, jag jobbar såklart. Ja, ja. Det roliga är att hon, hon, jag ska inte prata om henne så, men många som reser mycket jobbigt är så här: Och var jobbigt, nu ska jag resa dit igen och hur var jobbigt. Ja. Själv hade man ju känt, det kan ju i och för sig ha att göra med att folk som reser mycket jobbet reser hela tiden mycket jobbigt. Ja, och att de... Jag tror man når en viss punkt när man till... för vi tänker ju så här: Fan och Nice, det är klart att man inte tycker det är jobbigt. Nej, nej, men, nej precis. Men, men... Det tycker ju folk som, som gör det. Mm. Men samtidigt, alltså då jag menar, om man reser till New York i jobbet ett par, tre gånger om året då finns mm. det ju inget roligt med att åka dit på semester. Alltså då jag, Fast jag, Både och, för att jag är ju svårt att tänka mig att när man åker ut på jobb att man kan göra allting som man vill göra. Nej, men man har ju ändå har man... liksom lite lediga kvällar jo, och sånt. Ja, ja det är klart. Det, det är sant, men jag hade nog känt lite så här: okej, okay, ska jag nu punga upp massa lappar själv för att, här, för att få sitta i ekonomiklass när jag i vanliga fall får åka första klass att någon annan betalar det för mig. Lite som när jag jobbade på Liseberg och man fick ett gratis... Då fick man ju åkband varje dag om man ville det. Jag skulle mm. ju idag aldrig betala för ett åkband på Liseberg. I med att jag har jobbat där och jag är van, eller var van vid att få det gratis. Alltså det skulle ta emot om jag skulle betala så här 350 spänn för ett åkband idag. Jo men vad skulle du göra om du inte har okay, om du har någon som du känner där fortfarande? Ja men, men det är ju det som Liseberg, blir problemet då. Då, att då jag, du i. Ja. <laughs> Minns du när jag, ja, jag, kan jag smugla in dig och Matilda på Liseberg? <laughs> Vänta nu. Vem har matilda med? Ja, minst inte du är. Ja, vi tre. Jag vet att du har smuglat in mig en gång. Jag har nog smuglat in dig flera gånger. Ja, jag tror det. Nej men det var jätteroligt för att du gick vi in genom personalingången och då kommer man ju in i en alltså som en jättestor reception där det sitter en massa ja, människor precis. och matsal och grejer uh, och då var jag så här, gå med 10 meters mellanrum nu. Om någon frågar vad du jobbar så säger du att du jobbar på Burger King uppe i tornet där. Alltså, det var, tänk om någon hade kommit på en det hade inte varit så kul. Och då fick vi ändå ja, en massa kuponger som man kunde dela ut Jag vet, till. det var ju mycket bättre på den tiden. Nu är det ju värsta. Så här, nu måste ju dels den personen som ger en kupongen vara med när man går in. Va? Ja, jag tror det. Aha. Eller vänta nu. Man får, man får i alla fall en kupong som är både för och åkpass. Men som man typ måste... Jag vet inte, de måste vad under. Och så här, det är jättemycket man måste fylla i. Och det är inte alls samma som det var. Inte, inte lika lätt som det var. Och kommer du över i då när du sa det här att... Ja, men att de som jobbar har typ en så här viss grej att man, man, man för man fick ju sådana åkbiljetter där det var liksom en biljett gällde för ett åk oavsett ja. vad det var för attraktion precis att man liksom sträcker fram den Men att de inte tar den typ utan ja. att man får tillbaka fattar du Ja om de ser att man är med någon i och med att ja, ja ja just det så var det och så kommer de ju blåa de som, är, de, de som är för personalen är ju alltid samma färg, så ja. du ser ju dem det på attraktionerna känner känner hej, man ja, känner varandra trots att man aldrig har träffats liksom. och, jo, då, men, när det, och det, så st kom en... stod inte vi då i flumride right? och mm. så, så här skulle du lämna fram en biljett för mig och så tog han den och du ja. bara, mm. jag ba... nej, <laughs> nej <laughs> ja, ja, ja, men då vill jag lite grann för mig <laughs> det var exakt så jag bara, nu har inte du, för... är du ny här är du praktikant, ja. ursäkta kan vi få tala med någon ansvarig och så, vi, så var vi helt sura efter det bara. Jag vet, förlorat en ord, ja. Men du, stället gjorde man ju så att man sa Ja, ah, de är med mig Just Som det, är det. det kom vi på sen Jag var det, ja. alltid panik varje gång man skulle säga det För man visste aldrig hur någon skulle reagera Eller hur, helt nervös bara. Snälla ja. ja, det var verkligen så ja. Ja, det var tider Eliseberg, mm. det är ju roligt. Det är ju för övrigt. Alltså Göteborgs största sekte. De, Jag vet. Alltså det är så sjukt verkligen. De hade ju. Det finns ju då kaninfester som var. Oh, det de var om det var varannan söndag eller varje söndag, ingen aning. Mm. Men så fanns det ju då alltså en lig, en liggbok på varje. Vad heter det? Inte institutionen, varje avdelning, alltså. Ja, liksom attraktion eller eh, Lyckohjul eller Burger King så fanns det då en bok mm. och då jag fick alltså du ser man boken. För, så här, nu har jag kört galna hästen här <laughs> nej det var, nej, inte det var en liggbok så det var ju <laughs> ja, då att men man fick att olika, ja, men man fick olika poäng för Olika man har legat med Så jag då så jag var på Evertobes Ever värld Men just, jag mm. undrar om det är nog du som har sagt det innan Men det är ju skit. Jag vet. Men det roliga var då, Evertobes värld då, var tre ligg. poäng då För ett ligg Ja, för att det var uh, ja. ja, men det var, det var väldigt exklusivt att de var svårliggna Eller sina lagna. <laughs> lagna. Jag vet inte Ja, det var många som, som drog i mig Men aldrig fick, fick något att äta Vad <laughs> säger Uh, nej men jag vet inte Det var ganska, alltså jag tror faktiskt att Evert Taubs värld var ganska Svårt att få jobb på i och med att Där handlade det ju faktiskt om service Och att du ska hålla i guidade turer Och att du ska vara väldigt trevlig uh, medan mm. attraktion Alltså ta biljetter av någon krävs Det inte krävs ju inte mycket. Mm. Nej det gör ju inte det så att, och sen vet jag då att burgar alltså fast food fast food heter det. Det gav ju minus tre poäng Ja jag just det du vet jag för det hade jag. Det så att när man då stod där, där, där på kaninfesten så var det så här ja men fann ju mobbing <laughs> när folk gick fram och frågade mig då Hej, ska vi ligga vi. <laughs> Vilket ändela där. Då fick jag ju <laughs> fråga först. <laughs> Och då, nej, vänta, nu får vi reda ut här först. Var, var står du? Nu, jag vill inte blanda mig med någon hamburgamänniska här, det, det går vill, inte. Jag vill ju inte få minus tre poäng om jag hade jobbat upp ett antal poäng. Men okej, okay, du undrar jag så här, när man hade samlat, var det efter, efter varje fest som man summerade sina poäng eller var det efter varje årsskifte? Eller när, när, var, var, jag, var vi fick poängen aldrig vägen? vara med i boken så jag vet inte... Det ja. var det något pris eller vad tävlade uh, man då? Jag, jag, jag inte, jag var inte så in... alltså jag var en... jag var Nej, ganska okej. utanför sexen ja. Så alltså, jag tyckte det var så jäkla alltså det var här, efter varje arbetspass så skulle folk så här, "Ah, ska du med till äh, vin och Pasta för det var vin och Pasta var ju då Evertops värds ställe där de, mm. där vi hängde då och för, mm. man skulle dit hela tiden på after work och det var som att man man och jag jag var ju inte det eller jag var ju inte en del av Nej. av det och då var det som att jag inte riktigt fick vara med ja, så att... Nej men det är väl så, antingen går man all in och så undgås man bara med de som är där eller så, gör ja. inte. alltså inte så men det blir, jag kan tänka mig att det blir så att alla har den liksom Ja, men det, det var på ett sjukt sätt, alltså det var verkligen så här. Ah, ska du med? Jonas har mellokväll i år, vi brukar turas om om att ha mellokvällar ja, Det tackar du väl inte nej till Jo, verkligen, jag vill väl inte titta Aha. på mellom med de här fåntrattarna Nej just det, du har ditt egna Egna? Ja, men jag menar, du har ditt egna melogen kanske, antar jag. Ja, jag hade Som vi alla när, har. När alla Ja, i Sverige hade jag det, ja, det hade jag absolut. Men det är... nu bor inte någon i Sverige nästan, så att nu nej. sitter jag själv. Ja. Ska vi ta det den här podden eller ska vi ta det i nästa? I nej, när... Vi kan ta det, det är väl, nej, jag vet inte, när det eh, februari på, När det börjar alltså nästa vecka på lördag. Aha. Men vi tar nu, det nästa vecka ja men, då, ja, men då tar vi det nästa vecka, så kan du ladda upp och ja. förbereda det för en gångs skull, kan du göra majoriteten av jobbet och så kan jag liksom glida med och suppa in informationen du ger mig. Det är bra. Ja, du gör det så. Mm. Och alltså häromdagen så var jag ute och åt middag med några gamla från min klass här när jag fortfarande pluggade här. Ja. Eh, bland annat med han som jag sa som var den här energisjuven som man inte... Som för övrigt, alltså varenda enda jävla gång är cirka typ en timma sen. Oj, det kan som man jag. Det? Det? Nej men alltså, en har du, brukar det du vara en timme sen? Det är ju ingen som är det. Okej, okay, man kommer no. sent. Men alltså, de flesta gångerna, för det är ju ofta så här att vi har gått ut, ja, så här, folk från skolan då. Um, då kommer han liksom när vi har tittat upp. <laughs> på riktigt. <laughs> Och så i början var det jätteirriterande För att det är ju så himla respektlöst Men mm. sen så bara, ja samma. Nu har han ju tid till middag i alla fall Men och det var också så här, man fick ut en syl i vädret Och det var ju efter när man gick där så bara Ja för att han pratade hela tiden Ja men typ och för att det är Nej men Så när jag och en annan då kompis Skulle åka hem så stod vi på parongen och väntade på tåget Så går det förbi en man och släpper av världens Rökare Alltså bara sådär, precis bredvid oss. Så att den hördes? Ja, den hördes gott och väl. Och du vet, vi, vi började typ skratta innan ens hade kunnat gå utom räckholmen. Alltså, vem gör det? Har det hänt dig någon gång? Nej, det har aldrig hänt mig. Men det var det. man blev chockad. Ja, men Så men det, var jag, faktiskt det är jättekul. <skratt> men alltså, tänk om du hade haft någon på lager då. Då hade du kunnat gå i kapp och bara... <skratt> gå efter rumpa liksom, rumpan riktad mot så här, och bara springa. Och hoppa upp nej, och ta det var... ett skutt så att han hamnar nära ansiktet. Och... Så. Okej, okay, om man någon gång verkligen skulle behöva släppa ut en smygis men det är ju sällan att man att det är det, det kändes inte som att han försökte dölja det utan det var liksom han gick där han behövde han släppte det lös. Men det, du på tal om det vad är grejen med folk som fiser på dansgolvet? åh oh, det är faktiskt uh, inte roligt men alltså folk jag vet inte hur ofta du är med om det men folk visar ju hela tiden <skratt> alltså jag skulle ja, säga i, nej, det men, alltså, i genomsnitt så är det en gång per Per nattklubb. Per dans. Ja, ja men lätt. Absolut i okay. genomsnitt. Alltså, sen, alltså jag minns en någon gång när vi var ute, då var det flera gånger. Och det hela dansgolvet håller ju för näsan. Och då undrar jag, den personen då som har släppt sig håller henne också för näsan då? För att spela ja, med? För det det gjorde, jag på, det, är som... det gjorde jag på. P när Pink var i, um, i Göteborg. Ja. När jag var på den konserten då, då släppte jag av henne. Och sen låtsades du Ja, men då höll jag också förnäsan för att alla andra gjorde det. Jag tänkte att jag inte skulle erkänna det med att tungt. Dock, det var, ju utom, det var väl på va? Ja, det var utomhus där den vädrade det sig Det är mer förståeligt. Snabbt. Det är värre på ett litet instängt uta där folk står tätt tillsammans och det redan är varmt. Och så kommer det en sån som bara förpestar hela luften. Och som höjer temperaturen med 3 grader. Vad hade, nu kom jag på en jätterolig sak. Te, vad hade hänt om... Eh, säg en nattklubb. Ja. Och så säger vi att det är på dansgolvet 50 personer. Mm. Ja, säg 50. Ja. Eh, 50. Och så fiser alla samtidigt. <laughs> det låter som ett experiment vi borde Nej, Men alltså på riktigt. På. Alla fiser Och låt oss säga då att det är, inte är luktfria fiser. alltså Vi ser så här: Det behöver inte vara 50 personer. Men en, en lokal, jag menar, det finns ju nattklubbar som är ganska lågt i tak. Alltså att det inte mm. är högt i tak. <skratt> uh, <skratt> ja, det, för det, du har rätt Det är motsvarigheten <skratt> Ja, eftersom alltså det är ganska lågt i tak Och så är hela lokalen packad Som klubbar alltid är Och så mm. fyser alla i den lokalen Så att det, blir, det blir en kompakt lokal Alltså ja men Jag vet inte vad du menar Vad som kommer hända ja, Nej, Det men... kommer lukta bäver Och alla kommer stå och hålla för näsan Nej, Jag funderar på, på om, att... om det skulle kunna bli Någon form av fiftning För att man håller ju på Aha, att dö liksom om, som... Av en bara ja, ja men alltså När Charlie ja. fiser ja, Det är ett barn Vi pratar om barnet som jag tar hand om, uh, om han, När han fiser alltså Jag håller ju på att dö ibland Det luktar ju Herregud vad det luktar Tänk då 50 sådana fiser mm. jag, Finns det en risk att man skulle spy det gör det nog. Vi måste testa det här. Ja, visst. Det blir svårt. Men Så, bunkra upp nu med omöjligt. bruna bönor och lök i buken. Och brysselkål. <laughs> Så ses vi. <laughs> men du det här med att kräkas så kommer jag att tänka på den här videon som jag länkade till. Eller, till <laughs> som jag längtade till. Så. Som jag länkade till dig häromdagen. Mm. Som jag sa att du skulle kolla på men så sa vi att vi skulle spara den. Uh -huh. Kan vi kolla på den nu? Har jag inte kollat? Oh, nej, nej, nej, nej, nej! Nej! Jag, jag, uh, mm, jo, okay. jo, vi måste det. Det är jätteroligt. Åh, oh, för fan! Öh, fan, det kommer inte att här eller? Jo, vänta här. Ja, just det. Så här heter den. <kör> Videon heter då Try Not To Look Away Challenge. Mm, just det. Och det är ju de här vanliga videorna där det är folk som reagerar på olika saker. Det finns ju hundratusen sådana. Det finns barn som reagerar. Det finns pensionärer som reagerar. Det är vuxna som reagerar. Och så är det olika grejer som de får visa framför sig då. Och nu på denna ska de... Eh, utmaningen är att inte titta bort. Eh, och mm. de visar äckliga klipp. Och det är... Nej, eh, här kommer jag längre. oj. Ännsfö. Gick det? Ja, jag tror det. Åh, oh, ska alltså jag är sån jävla hacker. <skratt> <skratt> hacker. Åh oh, nej, nu har jag typ. hackar. Ja, ah, här. Åh, oh, oh, oh, jag får redan någonting paus för Har du fan. typ på play, men helvetet. Har du typ på play? Känner man inte att man vill döda den som kör bilen som låter? Jo. Ja men August, kommer jag spy nu? Nej, jag var nära på att göra det men. Var du nära på att spy? Ja, men jag, du är väl inte känsligare än vad jag är? Det beror, ska jag säga dig. Okej. Okay. Nej, men jag har redan panik. Så de ska alltså ranka videos som de tittar på? Aha. Från ett till 5 på hur äckliga de tycker de är. <hör> men vad är det för vi... Är det liksom bajs? Är ja, det blod? Nej, blod är det nog. Det är lite... Örongrejer och... Ja, är det typ pormaskar? Ja, men typ. Ja, men det är pormaskar, älskar jag. Jo, Nej, nu fick han en burk som man ska spy i. Hörle, ni... Nej, sluta på det Åh, oh, nej. Oh, uh, oj. <laughs> jag var inte berättad att det kom så snabbt. Vad drar de? Jo, oh, det här är så vidrigt. Åh, <laughs> oh, vad jag fan är det där? Vad de är det den här alltså, snorkråka. Jag... jag tittar redan på... Åh, oh, för fan! Jag tittar. <laughs> <laughs> Men vänta, är det en snor? Vad är det? Är det en tumör i näsan? <laughs> Åh oh, det är så jävla snuskigt <skratt> Det här... är ju typ ett ostron <skratt> Den skulle jag kunna äta Ja, men det där sa du den, inte <skratt> Den där rankar jag som Hon <skratt> <skratt> mm. är ju bäst hon med det lockiga håret Som är sjuksköterska och bara Jag har sett saker Ja det <skratt> tvivlar jag inte på Jag skulle ranka mm. den som en Det beror på men som en Nej alltså etta eh, Okej okay, jag skulle sätta tre på den tror jag Tre av fem Ja. Åh oh, herregud. Alltså, jag, jag säger detta, men jag vet ju inte vad det är som kommer mer nej. Alltså, jag hade inte ont av att titta på det, men det var ju inte trevligt. Jo, nej. Earwax och <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah! <laughs> <laughs> Wax. Jo! Tittar du bort nu? Nej, jag tittar bort. Åh, oh, vad var det där? Oh, vad var det där? Åh, vad Alltså, den här människan borde vi ta dö på istället. Åh, titta, titta, titta, titta. Vad är, vad är det för någonting? Jag dör, jag oh, dör. Oh, jag är så svettig. Oh, svettig. Okej, okay, nu, oh, nu blir det värre. Åh, oh, herregud. Jag sätter två och en halv på den. Oj, den här sätter jag nog. Vänta, sätter jag tre på den förra? Jag har ändrat till två på den förra och tre på denna. Okej. Okay. Mm. Nej, det här är fan en fyra, eller... Nej, fall. men alltså jag... Uh, uh. Nej, åh, så skabbigt. Den, fast den här är mindre äcklig skulle jag nog säga. Ja, tack. <skratt> ah, nej, det var dönt! Ah! ja... <skratt> åh, <skratt> nah, oh. oh, mina benar bland av. Men det här har ju hänt dig, August, att din tånagel... Jag vet, det är har... därför det är extra smärtsamt. Det är exakt det som händer mig. Vi kanske ska förklara för tittarna också vad det är som händer. Det är en nagel som de just drog av. Åh, oh, herregud... Nagen oh. som de drog av Som de klippte Och så var det helt blodigt Jo oh. Men jag har ju oh, gjort en oh, så nej, sån här nej, operation Där de skar av bit av nagen Då satt jag och tittade på Alltså, jag, alltså det är ju så stor skillnad På liksom blod Och typ öronvax Ja Jag vet Men det är ju Det här nej, är alltså, inte äckligt På det sättet Nej det bara jag två Jag, jag sätter igen. två på den alltså Jag kan fortfarande inte titta på den Men okej okay, Jag har sett också två på den För att öronvaxet var värre Jag har inte blinkat August På något av det jag har tittat på. Jag har inte tittat bort en enda gång Men du är ju sjuk Ja jag ska bli doktor Är det ett öra? Ett fiskben i ett öra? August, vad är det för det någonting? På sig. Nej, det, ja, det är en, inte en kacklacka. Vad heter det? Skalbagge? Nej, gräshoppa Det är en gräshoppa, lätt Oh my Ser du Fucking stor den god Alltså, den har krypit in i Är det en, vad fan Förstår. är det alltså, Om jag hade vetat att jag hade en skalbagge i att Jag hade tagit livet av mig ja, men, jag hade också det. men August, det vad, är är det, vad är det för djur? Vad är det för djur? Jag tror det är en typ Cicada eller en liten syssa Hon är ju rolig, hon Nej, som Men bara, den var ju inte farlig. Den var ju <laughs> Ja, den är, den, den är ju hittills minst värst. Åh, oh, fy fan. Tänk om... Jag låtsas ja. att den ska bara gå och Nej, hon kommer spy! Okej, okay, nu ja. åker de bara och Hon kommer spy in i kameran. <laughs> den här är ju noll, typ. Ja. Den är inte ens äcklig. Eller okej, okay, jo. Nej men gud fatta Tänk om andra människor fick det på sig Ja det fick de största sannolikhet. Ja. Och gud, när jag gick i, ja, eh, i, i Men jag undrar som sagt ja. när, när jag gick i Nolland så kräktes jag <laughs> På fruktstunden när jag Där, Hon är, hon är Okej. Okay. Och då en tjej som heter Malin som jag. Ja. Ja, men hon vi gick i parallellklass Under hela grundskolan Och <laughs> sa till mig en gång Jag kommer ihåg när du kräktes på mig <laughs> <skratt> inte men skvätt på henne, på henne också. Nej, men jag undrar varför filmar de när hon åkte där. Det var ju nästan som att de visste att hon skulle kräkas. Men är det inte sån här eh, <skratt> i USA så kan du få film på allt du åker. Ja, kan man. Mm, i alla fall på stora nyhetssport. Åh oh, nej. Det här är en, en cool finna. <skratt> nej, så har man en i bakgrunden. Okej, okay, okej. Okay. Det här är det här är. Åh oh, det här är Titta du nu. Jag kollar igenom mitt mikrofonfilter. <laughs> Nej, stackars kossan. Han var ond. Åh, oh, oh, herregud. Nu sprutar det ut var ur den här bölden. Alltså. Men kläm, uh, kläm uh, för fan. Uh, uh, Nej, men alltså kusan uh, uh. har så ont nu. Kossan har ju den på ryggen, ont. eller? Ah! <laughs> nu trycker de, nu trycker de ut det. Nörk. Det där är ju typ som att spritsa vaniljskräm <laughs> på en sämla. Åh, jäklar. Det är blod, det var blandat med blod, men det skulle lika gärna kunna vara pannakotta och ja, ja, ja, sylt och vaniljsås. Men vad fan sätter man på den då? Alltså trea. Jag tycker, alltså, det är inte så att jag tycker det är jättejobbigt att titta på. Jag får inga så här kvällningar eller någonting. Nej, var är det som hon five för det? Jag vet inte. Jävla tönt. Hon kan bara jag hoppas att de bedövade kon. <laughs> Ja det var det, det var de klippen Jaha alltså, Men kan vi hitta något värre August, det här var inte så farligt Jag, tycker... jag måste säga att det var ingen som var över tre På de här Nej men jo sluta, det tyckte du visst Du ska bara vara cool Vilken kan... vi var över tre, kossan Öronvaxet Öronvaxet, jag tycker kossan var äckligare än öronvaxet Nej Och blobban vi... in här <laughs> Jag måste spola tillbaka Den vill jag se igen Ja vad ska du ha ta tagit middag då? Men jag tyckte inte att det... Alltså jag kan säga att jag tittar bort när jag ser typ operationer på tv. Då tittar mm -hmm. jag bort... Alltså har du sett när de gör ja. plastikoperationer? Ja, jag såg näsan någon. Det var det äckligaste jag har sett. När de opererar näsan. Ja. Ja. När de liksom klipper upp typ det här, här mellanäsborrarna. Ja, liksom. Jag klipper upp det där, ja, precis där de klipper det. Och så vr, vränger mm. de upp näsan, typ. Och, så sen, det, mm. och sen filar och har sig. Ja, ja det jo. är äckligt. Uh, men det, uh, uh, uh. det jag tycker är äckligast, då tittar jag bort, det tycker jag är riktigt äckligt, innan de gör bukplastiker och ska operera bort äh, hud från magen. För då tar mm. de ju bort typ, alltså typ två decimeter. Ja. Och sen runt hela magen då ligger... Det blir som ett ligger som ett öppet sår. Så det är liksom som en mag utan hud. Och sen så ska de ju då gå in och sy ihop saker. Alltså det är ofta kvinnor som har fött barn. Och ja. då ska de sy ihop några muskler där. Som har delat på sig. För att liksom, magen är att det ser ut som att de fortfarande är gravida. Alltså för att det har delat sig så att de ska sy ihop det. Det är äckligt. Ja. Men... Nej, kirurgen ah, är nej, okay. och det sista. Ja, ah, nej, det är... Oh, det är inte så trevligt. Men näsa... Jag fattar ju inte, alltså... Folk som då opererar näsan när de gör det, att de drar bort hela jävla huden och sen så tar de ju alltså en fil och filar ja, ja. ner. Eller typ den skulle... bort... Jag menar alltså bara tanken på det, även om jag skulle vilja operera någonting så jag skulle inte kunna gå in det med om jag visste med vetskapen av att de kommer göra så här. Alltså det, mm. jag hade ju dött innan. <laughs> men hur kan det bli bra? Alltså när man tittar på det, hur kan det bli bra efteråt? Jag vet inte. Oh, nej, jag kan nu får vi inte jag kan tänka på det nu menar <laughs> det byter vi ämne. Jag sitter här och lyssnar på ljudet. Hör du inte inte. Lyssna. Nu. Om du lyssnar riktigt noga så kan du höra ljudet av min triumf. Mina vänner som krossade dina påståenden om att inga vuxen skulle gå och se en animerad film utan ett barn. Ja, fick du! Ja, okay, men gejna, okay, alltså, jag måste faktiskt jag skiter i dina jävla vänner. Men jag, jag ska nästan tillstå att jag uh, har fel. Okay. Lite, men det är lite filmer i alla fall. Mm. Jo, men faktiskt i och med att jag titt, lyssnade på. Uh, jag kommer inte ihåg om det var Valgen och Vistam eller vilken det var, men då pratade de om den här nya filmen Sing. Och du mm. är en animerad film. Jag har ingen aning ja. om vad det är för film. Som ja, jag men, är vuxen. Skit, <laughs> men då sa ju de att Åh den är så bra Och måste mm. se den, båda tyckte den var bra Och sen så får jag ett sms av Fiona För att jag var sjuk när de skulle på bio Så skrev hon bara, du måste se Sing Den var jättebra Så där fick vi ju då tre vuxna på en dag Som tyckte att den animerad film var bra Så att oh. ja, okej okay. Jag um. har på att gå och se Sing ett tag nu Men, men så vi kan väl se det tillsammans jag... då Ja det kan vi göra ja. Om den fortfarande går när jag kommer till London då, Men det är klart den gör jag är väldigt exalterad inför nästa avsnitt för att då är det Mello samma dag som vi släpper avsnittet. Ja! <laughs> Oj det är. Ja. Som att jag inte var taggad men det är jag ändå faktiskt. Det är jätteroligt. Det ska bli jättekul. Jag vet inte ens om jag kommer kunna se det härifrån. Uh, i och med att det är typ ett... Man kan se rapport. Du, kan, du, kommer, kunna se du kommer kunna se okay. det. Ja, nej, yes. nej, det är inte säkert. Uh, jag vet i alla fall att när Eurovision var i Sverige då sa de att i år är första året vi har med oss tittare från USA. Uh, ja. Men jag, jag vet inte. Men jag kommer väl kunna se det härifrån, eller? Det tror jag, jag, tror, jag nog. Jag kommer väl kunna se ja, det härifrån? Eller jag vet inte faktiskt. Fast nej, då om inte jag kan se det kan ju inte du nej, se det. Nej, men alltså vänta. Om jag inte kan se det Tänk vet om jag inte om kan jag. Kan ja, det. <laughs> Men det är ju synd. Ah, ja vi får ju väl... Jag menar för när vi spelar in nästa då kommer vi inte att ha sett det så då är egentligen inte så mycket att prata om. Men, det ja. Jo, det finns mycket att prata om för att jag ska prata okay. om, om det. Ja. ja, men det är bra. Det är men, att prata om. och jag säger ska vi det. Nästa vecka, då blir det mello-vecka. Ja, och jag ska också lista tre stycken punkter mm. inom kollektivtrafiken som borde vara belagt med böter. Jag ja. tänkte säga dödsdra först, men böter. det okay. Vad bra. Ja. Vi avslutar där, för nu har vi gått över en timmars ja, här, så det blir mycket för Jag vill här. säga en sak först bara? Prenumerera! Ja, ja! För vi det finns nu på, på Acast, iTunes och Podcaster. Men kan du bara fatta att iTunes och Podcaster är samma? Jag vet att det är samma! Jag vill bara... Jag vill säga inte det då! Det ditt inte roligt. Jag bara Vad du? inte på dig! Nu ses vi nästa vecka. Nu säger vi hej då. Hej då! Hej då!